Muhammed surəsi Məkkədən hasil olub. 38 ayət. Bağışlayan və mərhəmân Allahın adıyla Kafir olanların və insanları Allah yolundan döndərənlərin əməllərini Allah uç edəcəyidir. İman gətirib yaxşı əməllər edənlərin Rəbbinlə mühəmmədə haqq olaraq nazı edilənə, Qurana inananların isə günahlarının üstünü örtəcək, onların əhvalını dünyada və afirətdə yaxılaşdıracaqdır. Bu, ona görədir ki, kafirlər batilə uymuş, iman gətirənlər isə öz Rəbbinlə gələn haqqa, Qurana tabi olmuşlar. Allah, İnsanlara özlərinə dair məsələləri belə çəkir. Ey müəminlər, kafirlərlə döyüş meydanında qarşılaşdığınız zaman boyunlarını vurun. Nəhayət onları məqlub etdiyidə, qaçmasınlar deyə ayaqlarını yaqlarını kəndirləməkən bağlayın. Sonra da müharibə bitdiyidə, onları ya boyunlarına minnət qoyub məccani, Ya da fidyə müqabilində azad edin. İstəsəniz əsirləri bağışlayıb pulsuz, parasız azad edər, ya onların mübadilə edər, ya da müəyyən məbləğ pul, mal müqabilində buraxarsınız. Amr belədi. Əgər Allah istəsəydi, onlardan başqa cür müharibəsiz də intiqam ala bilərdi. Lakin O sizi bir-birinizlə imtahana çəkmək üçün Buruşmağınızı əmr etdi Allah Öz yolunda öldürənlərin əməllərini əslab uç etməz Allah onları doğru yola müvəffəq edəcək Onların əhvalını Dünyada və ahirətdə yaxşılaşdıracaqdır Və onları Dünyada özlərinə tanıtmış olduğu Cənnətə daxil edəcəkdir Ey iman gətirənlər Əgər siz Allaha Allahın dininə və Peyğəmbərinə yardım göstərsəniz O da sizə yardım göstərər və sizi sabit qədəm edər. Kafirlərə gəldiydə isə hamısı məhvulsun, onların əməllərini püçə çardar. Bu ona görədir ki, kafirlər Allahın nazil etdiyini bəyənmədilər. Allah da onların əməllərini püçətdi. Məyər olar yeryüzünü dolaşıb özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmə? Allah onları yerlə yeksən etdi. Kafirləri də belə bir aqibət gözləyir. Ona görə ki, Allah iman gətirənlərin dostudur, himayədarıdır. Kafirlərin isə dostu, himayədarı yoxdur. Allah iman gətirib yaxşı əməllər edənləri, ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Kafirlər isə dünyada səfa sürər, heyvan kimi yeyib içərlər. Öləndən sonra cəhənnəm o dağların məskəni olacaqdır. Ya Peyğəmbər, qövmünün səni çartdığı şəhərdən, şəhər əhlindən daha qüvvətli neçə-neçə şəhərlər, şəhər əhli var idi ki, biz onları məhv etdik və özlərinə bir kömək edən də tapılmadı. Məgər Rəbbindən bir dəlili olan, dəlili istinad edən kimsə, pis əməli özünə yaxşı göstərilən kimsə kimidirmi? Belələri öz nəfslərinə uymuşlar mütəqilərə vəd olunan cənnətin vəsli belədir. Orada dadı dəyişməyən, qoxumayan sudan irmaqlar, təmi çömməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən içkidən nəhərlər və təmiz baldan irmaqlar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən günahlardan bağışlanma gözləyir. Məyər bu cənnətdə olanlar cəhənnəm odunda əbədi qalıb, Bağrısaqları parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kəslər kimi ola bilərlərmi? Yə Peyğəmbər, onların kafirlərin içərisində elələri də vardır ki, səni dinliyər sənin yanından çıxıb gedən kimi, elm verilmiş kimsələrdən, səhabədən istihzə ilə mühammed bu saat nə dedi diyə soruşarlar. Onlar Allahın ürəklərinə mühür vurduğu və öz nəfslərinə uymuş kimsələrdir. Doğru yolu tapanlara geldiyi değise Allah onların doğruluğunu daha da artırar ve onlara takvalarının, müminliklerinin, Allah'tan korkup pis amellerden çekinmelerinin mükafatını verir. Onlar kâfirler ancak saatin, kıyamet saatinin göfeldən başlardan üstün almasını mı gözlüyürlər? Onun əlamətləri artıq gəlmishdir. Qiyamət saati onlara gəlib çatdığı zaman İbrət almaları, peşman olup tövbə etmələri, onlara nə fayda verər? Ya Mühəmməd, bil ki, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Ondan həm öz günahlarının, həm də mömin kişilərin və qadınların bağışlanmasını dilə. Allah gəzip dolandığınız yeri də, dayanıb duracağınız yeri də bilir. Möminlər, kəşçiyad varəsində bir sure nazil oluydu deyirdilər. Elə ki, möhkəm bir sure nazil olub, orada döyüş, cihad əmri bildirildi. Ya Mühəmməd, qəlblərində mərəz, şək və nifaq mərəzi olanların sənə ölüm qorxsundan bayılmış kimsənin baxışı ilə baxdığlarını gördün. Amma onlara daha çox yaraşardı. İtaət etmək və gözəl bir söz demək. Sənin əmrini dinməz, söyləməz yerinə yetirmək. İş qətləşdiyi, onlara cihad vacib olduğu zaman... Allaha verdiyiləri vədə sadiq olsaydılar Sözsüz ki, onlar şun daha yaxşı olardı Əgər Mühəmməd ə.səlamdan üz döndürsəniz Sizdən yeryüzündə fitnəfəsat törətmək Və cahiliyyət dövründə olduğu kimi Qomuluq tillərini qırmaq gözlənilməzmi? Onlar, münafiqlər, fitnəfəsat törədənlər Allahın lənət elədiyi, qulaqlarını kar və gözlərini kör etdiyi kimsələrdir Onlar Kur'an baresinde düşünmezler mi? Yoksa yüreğlerine kilit vurulmuştur. Doğru yol özlerine belli olduğundan sonra... ...dinlen dönenlere... ...şeytan bu dönüklüyü hoş gösterdi. Ve onları tovlayıp yoldan azdırdı. Veya bu dönüklüyün mükabilinde... ...Allah onları zelalete saldı. Bu onların Allah'ın nazil ettiğini... ...cihad emrini beğenmeyenlere... ...münafiklere... Biz bəzi işlərdə Allahın və Mühəmməd əleyhisselamın əmrlərini yerinə yetirməmək sizə itaət edəcəyi demələrinə görədir. Allah onların bütün sirrlərini, gizli danışıqlarını bilir. Bəs mələklər onların üzlərinə, arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq? Bu da onların Allahın qəzəbinə səbəb olan şeyə, şeytana itaət etməyə uyumaları, və Allaha xoş gedən şeyi kafirlərlə vuruşmağı bəyənmədi ilə görədir. Elə buna görə də Allah onların əməllərini puç etdi. Yoxsa qəlblərində mərəz, şəkk və nifak mərəzi olanlar elə güman etdilər ki, Allah onların ürəklərindəki kin küdurətlərini zahərə çıxartmayacaqdır. Ya Peyğəmbər, əgər biz istəseydik onları, münafiqləri mütləq sənə göstərər, Sən də onları mütləq üzlərindən tanıyardın. Amma bəlkə tövbə edib dində səmimi olsunlar deyə onları heç kəsə tanıtmadıq. Sən onsuz da onları danışıq tərzlərindən mütləq tanıyacaqsan. Allah sizin bütün əməllərinizi bilir. Ey müminlər! And olsun ki, biz içərinizdəki mücahidləri və əziyyətlərə səbredənləri ayırt edib bilmək, Ümmətə məlum etmək üçün sizi imtihana çəkəcək və sizə dair xəbərləri, əməllərinizi də yoxlayacaq. Şübhəsiz ki, kafirlər, insanları Allah yolundan döndərənlər və doğru yol özlərinə bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxanlar, Allaha heç bir zərər verə bilməzlər. Allah onların bütün əməllərini puç edəcəkdir. Ey iman gətirənlər! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Şek şüphe, riya, küfr ve nifak kimi şeylerle amellerinizi bıçağa çıkartmayın. Kafir olanları, Allah yolundan döndürenleri, sonra da kafir kimi ölenleri şüphesiz ki Allah bağışlamayacaktır. Buna göre de cihada zəiflik göstərməyin. Və kafirlərə üstün, qalıb gəldiyiniz zaman Onları sülhə davət etməyin Allah sizinlədir O sizin əməllərinizi boş Mükafatsız bıraxmaz Şübhəsiz ki Dünya həyatı oyun oyuncaq Eyləncədir Əgər iman gətirsəniz Və pis əməllərdən Günahlardan çəkinsəniz O sizə mükafatlarınızı verəcəkdir O sizdən mal dövlətinizi Tamaminən Allah yolunda Sərf etməyi istəməz Yalnız zəkat verməyiniz istəyir Əgər Allah sizdən onun mal dövlətinizin hamısını istəsə Və bunu sizdən israrla tələb etsə Siz xəsisliyi göstərərsiniz Və o da sizin İslam dininə olan kin küdurətinizi Yaxud malınızı xərcləmək istəməmənizi zahərə çıxardır Bilin ki, siz mal dövlətinizi Allah yolunda sərf etməyə çağırılan kimsələrsiniz Bununla belə içərinizdə xəsisliyə edən də vardır. Hər kəs xəsisliyə etsə, ancaq özünə qarşı xəsisliyə etmiş olar. Bunun zərəri yalnız özünə toxunur. Allah zəngin, siz isə yoxsulsuz. Allah sizə möhtaj deyildir, siz ona möhtajsız. Əgər ondan üz döndərsəniz, sizi yox edib, yerinizə sizlər kimi olmayan, Allah can edildən ibadət və itaət edən Başqa bir qövm gətirər